رحمان الرحیم الشیخ تقیو الدین ابو بکر علی الحموی ده ده اشعار دی من عرف اللہ ازالت طوحما وقال کلو پیلی لیل حکما اول شیر مصرع دی مصرع دی توی چیده اول شیر ده ای طور شعر تا چیزنو دا مکمل شعر دی ده دی اول تا صدر ووی او ده رستری تا چیزن ده تا عجز وی سوات ووی آخیر نو ده اول کرای اخیر او ده رستو کرای اخیر اولنی شعر کې دا برابری نو چې برابری نو دا مصرعی او چې برابر نو مصرع نده سرع برابر ورده تولو که اخیر که هی هیلا او رستو گو دا او دا اشعار ټول چې کوم دي کنه دا دیتا په مثنوی وته وای څه وته لکه چې پوره قصیدې اولنی شعر اولنی شعر اول اخر برابري د اخر اخیر دوه برابري مصراوته د قصیده بیا صرفي اخرنی شعر برابري د اخیر د روستنې کړه اخیر برابري او لیبل لیلګه زماره کنه کته دې پیګري حمد د الله چې د مالک ز هر انعام درُط محمد چې د بشر خیرالانا دی مين مين دې کنه دې او سرستنه چې دا زګورې نه دروستنه اولنۍ شیر کې بااخر برابر نه هروسټوا او سرتنه برابرې پهالو په اصحابو د نبی خیرالوارا اني سلام دی وی همیش په هر پقېمذل الانام قران په اعتبار د خنازیر سلوري سي دي اني چهره بیل کړه کړه په هر انې اوول اكيد زیات تر خالقیت اللہ شورو پا فاتحی دی یو الله شروع په پته دی تختتابه په انعام انعام نتر د کافه پوری د دی مېسا ناطق ادب دی چې د پالو کې ذل اکرام او د کاف نتر صبا پوری د اشپار صورتونه او ګویا ندی پدی چې مبارک دی او الله دی نه اخیرا نه اخیرا برابر زمونږ او صبا نتر اخیرا ټول سور دی یو اتیا ان په کې دا بیان شیخ یو د په کې دا مسله یم د زورر د شفااته ج سووکم دا سلیشته کوی وي که امام دو عاده د ششری په شریف شری رهبطتا ته چې ورړ یادون کې جت ځای د تهوا اولله تراخیرره ټوک شي یوک سرفرازو وړي کې د کل دی که د شخ پهم او دییکل د خلاصې د پاکقرورانې زه کوفلو له عمل چې پوسې تر شي د شیخ د کابل رام دګوره را آخرنیټې برابرري او دابل بهجد دا وبرابر نه دی ته وي داګوره چې قليلو بیا دا او دا خو مطنوي ده نو متنوی دی ته وی چې د دوا شعرونو یو دو شایي من عارف الله چا چې الله تعالی او پیجنډه ازالت توما الزام نه واپسو دروغ تړلې پری خدل اوس په الله تعالی دروغ نه تړی چې الله او پیجنډه دروغ پی نه تړی چر دای د نه کوزی موارګره زول له دا بعد د دا الله نه پیجنډه وی وما قدر الله حق قدری وما قدر الله من عارف الله ازالت توما وقال او دی وای جاج الله په اندل چې کله فعلی له حکمت الله ار کارد حکمت دو جن ده پهل حکیمی لا یخلو دی حکم حکمت د حکیم کارد حکمت نه نه خالقي ریشر مطلب فېشلی فېشلی من عرف الله چې الله په اندو ازالت تهمه ن ختم کو دروغ تڑلی پریخودل وقالا او دی دی وای چکل فیلی للحکمہ د الله هر کار چ دین هغه په حکمت باندې وی علل حکمت لام په معنا د اعلی سرا اس کار د حکمت مخالی زکه پہل الحکیم لا یخلو علل د شیر په مطلب پیش دی من انکرل قضا په هو مشرک انل قضا بله عباده اعمالک من انکرل قضا په هو مشرک من انکرل قضا په هو مشرک څوک دې تقدیر نه انکار کیندا مشرک دی انل قضا بله د عباده اعمالک یقینا قضا او تقدیر چې دې پابندیګانو باندې حاوی دي کله شوه دې الګه تقدیر نه تخته دې وایا کر تقدیر نه تخته دې وَنَحْنُ لَا بِاللَّهِ وَلَا نَقْنَطُ مِن رحمتِهِ تعالى او لا نو ش دی کو الله والله نق نه تو رحمتې د نو ب تاله منګه او نه م د ک دا الله د رحمت نه کله چې منګه مبتلاکرې شو کو مسیتونو کې روونه علی ناوهقابل حاض علینا علیناوهقابل اوض کې ان نه عال کوفره معکانه شوکرې ل شرم به په موبارې اومون ب ډېر ب یاديږو ان نجعل <سؤال> الكفر <سؤال> تجب اوږرزو کفر مکارو شکر په زیاده شکر باندې الله <سؤال> باندې شکریا ونه ادا کوو چې شکر وکړو الله مولا لك سره کړی دي چې دارشتداري شته وليث فالعالم یظلم جاری اذکار رب اجری به امر الباری وليث فالعالم یظلم جاری په عالم کې ظلم جاری نه دي سنوی په عالم کې څه جاری دي ولي اذکار رب اجری زکه داسې چې چړيږي به امر الباری دا په حکم د الله تعالی باندې الباری نه الله په حکم درځي سين او ظلمات و اي كان اعظم ظلما واسعد العالم عند الله نیک وقت الناس بفضل الجاه <تصفيق> الله پر از من اسو بسعد الناس خلقتره مدد کي او موافقت کي بفضل الجاه ترادف وروالي د مرتبه لکه یا په سبب د وروالې د برتوی چې الله دغه ور برتابو ورګړي د خلکو سره مرسته کوي مرسته کوي چې الله مال اړ دي سره کوي د زما سره ضرورت دي ځې تعالی دغه هوا له تعلیم الله در کې دین درکو مدارځ ظاهر د سبب ما دا نیک بخت د خلکو نه اسد العالم عند اللهی مرثا عدنا تابې پر لن جای هر وګخلا څوک خلاص نشو پیګي پیګي ومن اغاس الْبَائِسَ سلمل هو اللَّهُ اغاسه هو الله هو دا اوخیفه دا اوخی په دخوا د ضرتې علی وه ش ومن اغاسهه سووک چې مدد کې ال باسه دڅخ ضررو د ضرورتمن ال الم هووف غمجن سمن وړه پر یادي مضلووم چېمال ځای شوي اغاسه الله وروو الله به د مدد و کي دا کله چې دی اوی روړی شي مسیبتتونونه پرا لا ببد دومرستسته کوې چې څوک د رسست من کانه کې اوونې اخي کان الله و کان الله پ او بدې معکان پي اخي الله د بت من, ده ده من ده مدد کوي چې دا بنده ده الله د مدد کوي فشالله او الله, الله د خپل بنده مدت کوي چې دا بنده ده الله د مدد کوي او د خپل رو مد کوي وَمَن هو أَغَاصَ الْبَائِسَ الْمُلْحُوفَ أَغَاثَهُ اللَّهُ إِذَا أُخِيفَ پدې شعر پیښوي؟ دې شعر پیښني؟ او ها الله دې مدد کوي ګرې چې دې او يروي شي. اوسې بده نه بيراشي نو الله ولا برسته کې دې دا خلکو برسته کې جو الله دې زماسته بارو ورکړه بارو هم سره الله ډېر ستېر کوي چې څو غم جن دې ډېر ست دفع څد کورلا وې نه جوړ لکا ورک چبل د زرګاو دی جوړ سلو دی ورکي چبل د سلو دی جوړ لسو پی ورکي جد لسو پو دی ورکي چې د روپي دی واه ثاني دی ورکي انلا عظيما يدفع العظيم عظيم چه وین دی دفع د عظیم کوي الکچی عظیمي نو د دف د عظیم کوي چې او سړی راګیر دی او ته عظمي نو دف د عظویمو که دغه نه لوي موسیبت دف کا کال کمل جاې مو یخمل جاس یم او بدن والا هغه اوچت او در شي اوچ چې طاقي ووي دا پهکې ما تا پری دی او چې کمزورې و د وړې مطره کمزورې پردي نه کا کاما يح... کال جاسې یم او یخیلول جاسې پهه پ نه ان العظيما يدفع له عظيما كما الجسيم يحمل الجسيم ان شاء الله پیښې به وإن من فإن من خلقه الكرام رحمه ذي البلاء والأقابي وإن من شرائط الولوي ألف العطف في البؤس على اللاذوي قد قضت العقول إن شفقنا شفقا على العدو وصديقي صدقا فإن من خلقه الكرام يقين عند عاداته ذي شرف ذي عز مننا رحمه ذي البلاء رحم كولد خاوند مصيبه أو بيماروري چکم کرام دی رضا یادت دادی چې څو په مصیبت او بيمارو کې د نايبه سکایو ترس کوي ای باندې راحت وي وینه من من شرایط له اولو دی شرایط د اوچتوالي د مرتبه نه العطفه مې را باندې کول دي په سپښتای کې علل د دوی په دښمنۍ ولګا دښمن چې مراجیر ش سختي پیرانه دی اوس سر څو کالګا څنګه راوکا تاسو هغه د ګلستر شریعت وَإِنَّا <متزور> مِنْ شَرَائِتِ الْعُلُوِي عَلَا طَفِ الْبُؤْسِ عَلَى اللَّهِ دُوِي اے کریمے کے ازخِ ذانِ غیب گبر ترسا وزیفہ خورداری اے کریمے کے ازخِ ذانِ غیب گبر ترسا وزیفہ خورداری 217 کوجا کو نی محبوب او کې باد دشمنان نظر داری ایک کریمه ایک کریم ذاته کې از غزان غیب چه د خزانو د غیب نا قبر ترسا وظیفه خور داری اده اور عبادت کون کې هغه د عبادت بعد کوونې جستا دشمنان دي هغې لخوراکوررکي رو دوستاه کو جااکنی موم دوستار بهته سنګه د وړ نه محروبه کې تو کې بعد دشمانان نظرداری چې ته د دشمنانو سره دا نظر لري د اوجدواري د شانده وجه نه نو طب دوستان څنګه چې دی نو هغه محرومه کې دوستستان ل بهخام غرکي و نه نېرشار راې لانو وي فاف ب حال اللهدووي هویا کوونه شیر سر یا یارک ش مطله پېخقد قذې لور کولو اپلونو پصله کار ده چې شفقا شفت چې دی على لادووي په دشمنبانې والصديق او په دوستباني صدقه دي ټول بر صدقه ده دوش دښمنباري مهرباني کول ده دا صدقه ده دا خيرات وقد علمته والبيب يا لمو به تاب اله يرحموا الله يا يرحموا تا تطاتا ايو خير خو پیږي هغه په طبيعت سره مړ <interrupted> بکل ده چيلا <تص يرحموا الله رحم سو کي رحم لګي نو هغه رحمات کوي او پل مر او لا یدری ماتا یو متحانو پا اینو پی داری مورتحانو ساڑے چی دے دی لپوی گی چھے ماتا یو متحانو دواری با امتحان کل کو لیکی گی پا اینو پی داری دا ساڑے پا پل زمانہ که مورتحانو را گیر دے لیکن اے اے اے اے تا چھے افت داغا چوری پڑے چوری اے زی زی زی زی خیال جو را بندی ہوئی دغسی توغری د زماني کې راګيري نو که اوس د باندې شه بلشار شه نو بیا بلشانی تاسو په درځته کې په دې حال کې کوله څنګه سب چاليږي فلمر اولای دري ما تا يو متا اروفه نو في داري مورتا حالو كله ربي ما که ته و ترهينه کوي څه ویلګه و و ان جل يومه ما ما يجو غدا لا يقم ذل افات تا سوچ دی تا غ دی کا ما دی دا نه بل ل کي نه جل یوم که ن د خللای شي پهما ی جو غ سبا د شک لا سر دی لا یق نو دلاپاتې نهبيې کېږي د آافاتونه الله زورره ده مګر خاون د حالاقات وله ت ح ارده فطر دا مه دي لای سدن نه کاانه دي پار ده دي کهه دي لا ی بکره الله ال قول ولا يغمر وكر الله الا القوم ولكن صدق كفار يستروادي كافرون كافرون فلا يغمر وكر الله الا القوم كافرون سوره عرف نحمطي पारा ويم ما ده باروگو الله فلا يغمر وكر لا يغمر الافات الا زور لا تغطر مما ورکیگا په حفاظت او سلامتیه کنه نه زه محفوظ یم ازما هیڅ تبنګ نه دا ماجیز الوزیر سلامتیه ما ف انما الحیات کالمدامه دا جون چې دا په شان دی ودي دا بجادو زره کا شراب ودي شراب دې کنه دا تشبیه ور کړی دا ور کړی دا پیرشت په خبره وای نې په چې مطلب وو شراب توله دوکا دا وې دې سور کې هیڅور کې شنو غول تی دي دا جون دوم دڅه دوکه ده لکه شراب چې دوکه ده دا جون دوکه ده لا تغتلب بالحرز والسلام او څه لګیدو دامت دې و ان من غاصل به و تاسو راخه کول شګو کې بیا دې وای حال کوی ګروي تاسو راخه کول شګو کې ان نه من خصلله ایما ب نه ده یکن نن غ سووکوو چې خاص کې ريل ل را پسخاص سره وجدته هو د زمري کې ساد یا شي رازی یا پندې ما دیبدذا او بدذا ته چو کاملشهوت ګدن ګارری استستاادره منخله یم او سپ مي را ځ ته کې ف پهډی تکړې دا ششي دی یا د سره جلاړې که نه خګال دی پاکستان لېټ داته سو نه منخله ایما ب نه ده واجه ته هو کا من یه ب ساده والث له ایې شکرو والیث اصلې د ن نه سرو په طببی د رل شکریا اونیشته په خته دبي سړي کې امداد د د دنی کې وا ان نه من آزامه هووا کللفه یقیدن اسوک او چې لاظم کې په دبانې موقف کې د ل را غدل لې پبر په زد د غ سره چې تبی کې د ما سفره دو سره انصاف نه کوو ته د مړه کوې واړ س و یو سله اییم دی رزل دی او چې زه ختم مع کوي لکه ج دغه وواړي هل کووه ان نه من الزمه هو کله په هو دل لدي پې ان ساتیو سره د ټاکلیف به معنا یو څامک د د په طبيعت کې لا اوت له عام دې رذل دې رزالتي چې په طبيعت کې له تاغه نه خې طبکه څه څو کیسره ده یار کیسره یې ده تاسو کیسه یې یار هغه مفید طالبین کوم نه وی اي ګډه چې د شرم مخ بچي راوستو او ساتي ساتي ساتي ساتي دې بيزي پا ی چېغ ش ماتکر یته در ااش وي قتل ته شوې حتتیوه فجا تهقل بي قتل ته شوی هتیوه فجا تهقل بي انتې شاې نه اب نور رابي بي اب فمن باکه ان عباکه ذ اذا کانت تباع تباع سوئن فلا ادب یفیدو ولا ادیبو پیو پیشتی قتلت شویحتی پسکوری دیرانا برکلالا مینے وقتا لگا قتلت شویحتی وفجاة قلبی زل دیران زخمی کو قتلت شویحتی وفجاة قلبي وانت لذا کن وانتا وانتا لشاتنا ایبنون ربیبتز زمنگا دی بیزی بچے پایو والای <سؤال> پایو دلدرکو دی دی دا پایو بچے تو غزیتا بی در ری ها تغاٹ کڑیشو دی پا پایو غزیتا بی در ری ها فغدرت فیا دوکا دیوکڑاللہ <سؤال> <سؤال> اومن امباکه نه با ذبو تا د چایویلې چې ستالار شرمختې خو کاده دا ده چې ضا کانت ان فلا ولا با او تباسو فله ادغ نیوفیدو والله ادو چې طبیې ناګارئ و چې ص په کې د نوري نو یو پهې د مورري چې طبیې ناکارئ نو د خیرته من نه کو ضا کانت با او تباسو فلا ادبیو فی دولا ادیبو نا ادب فائدور کی نا ادیب فائدور کی و لیسا فی طبع اللہی میں شوکرو و لیسا فی آف دنی ناصرو و انمن الزامہ ہوا کلفا ضد اللذی